Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta, ja henki kuljetti häntä erämaassa ja Perkele kiusasi häntä 40 päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Niin Perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja perkele tei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapyyrin ja sen loiston, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartamaan Herraa, sinun Jumalaasi ja häntä ainoata palvelemaan. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Ja sanoi hänelle, Jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, ettei loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Sanottu on, älä kiusaa Herraa. Sinun ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan, ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja mei tapansa mukaan sapatin päivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaajaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituinen vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synägoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen, teidän korvaimme kuulen. Ja kaikki lausuvat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka lähtivät hänen suustansa. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Niin hän sanoi heille, kaikette aiotte sanoa minulle tämän sanan laskun parantaja. Paranna itsesi, teet täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli surjettuna kolme vuotta. Ja kuusi kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö, Siidonin maan Sarebtaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa, profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan naiman syyrialainen. Tämän kuulessaan kaikki, jotka olivat synäkookassa, tulivat kiukkua täyteen, ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista, ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitsensä. Ja hän meni alas kapernaumiin Galilean kaupunkiin ja opetti kansaan sapattina. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessansa oli voima. Ja synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä. Voi mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nazaretilainen!" Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Ja ja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. Ja heidät kaikki valtasivat hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen, mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos. Ja maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin. Niin hän nousi ja meni synagogasta Simonin kotiin, ja Simonin anoppi sairahti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa. Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä. Ja heti vaimo nousi ja palveli heitä. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani käteensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta. Ja sanoen, sinä olet Jumalan poika, mutta hän nuhteli niitä, eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. Ja päivän tuntua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan, mutta kansa etsi häntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä. Heidän luotansa. Mutta hän sanoi heille, minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty. Ja hän saarnasi Galilean synagogissa.